un mănânc de cugetări și meditații asupra Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, așa după cum Dumnezeu a inspirat pe credinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le alcătuiască. Studiul nostru prin noul Testament ne-a purtat până acum prin Evanghelia după Matei. Ne aflăm în capitolul 20, din care vom citi pentru început astăzi versetul 13. Haideți mai întâi să vedem ce s-a întâmplat cu apostolul Domnului denumit Iacov cel Mic. Alături de mărturile Scripturii avem și câteva date culese din istorie, sunt destul de sumare, ne îmbogățesc totuși puțin cunoștințele cu privire la viața și la sfârșitul apostolilor Domnului. Iacov cel Mic, acest apostol și martir, este supranumit cel mic spre a se deosebi de celălalt apostol Iacob, fratele lui Ioan, care era supranumit Cel Mare. Iacov cel Mic, fiul lui Alfeu, a lucrat printre evrei din Ierusalim. Aceștia fiind împietriți și plin de furie împotriva creștinilor, n-au vrut să primească Evanghelia. Atunci, unele tradiții spun că s-a dus în Egipt să predice acolo. Și acolo a fost prins și o sândit la moarte prin răstignire. După moarte, corpul său a fost tăiat bucăți cu fierăstrăul. De aceea fierăstrăul a rămas simbolul lui Iacov cel Mic. Iată, iubiți ascultători, cu ce preț mare a ajuns Evanghelia până în zilele noastre, cât de mult au trebuit să sufere unii și credem noi că astăzi va trebui să suferim mai puțin? Nu merge să ajungă Evanghelia către toți cei pentru care ne rugăm, în special pentru cei din familiile noastre, pentru prieteni, pentru cunoștințe, decât cu prețul jertfirii de sine și, așa cum spune Pavel, pentru Hristos eu mor în fiecare zi, dând la moarte plăcerile mele, dorințele mele, eu meu în general, așa cum Domnul Iisus l-a dat pe el. Domnul Iisus a luat chip de rob, așa am putut noi să căpătăm mântuirea și noi trebuie să luăm același chip de rob, să primim, să dăm la moarte toate plăcerile și dorințele noastre personale și cu prețul acesta vom câștiga la Domnul pe toți cei pentru care ne rugăm. Doamne Dumnezeule! Ajută-ne, te rugăm, și astăzi, cu prilejul mesajului pe care îl vom auzi din cuvântul tău, să căpătăm o nouă descoperire cu privire la ființa și lucrarea Domnului Hristos, dar mai ales cu privire la puterea pe care ne-a dăruit-o prin Duhul Cel Sfânt, de a trăi și noi la fel cum a trăit El o viață de jertfire de sine în interesul apropiului nostru. Ajută-ne să luăm această lecție și să lăsăm să fim umpluți astăzi cu o putere mai mare decât ieri, pentru ca viața Domnului Isus să se arate prin viața și trăirea noastră. Amin. Nu știu, Iisuse, unde mă trimis? dar știu că soțul soță tăi Ce vrei cu mine, acum nu știu de fel. Nu ai să dați la să acest... un Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 20, din care vom citi pentru început versetul 13, însoțit de gândurile în jurul lui și în continuare. Citim așadar versetul 13 de la Matei 20. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei. Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ne aflăm așadar, iubiți ascultători, în împrejurarea în care Domnul Iisus spune ucenicilor pilda lucrătorilor viei, a ajuns acum la locul unde lucrătorii care au primit câte un leu au fost tare nemulțumiți Că celor din ceasul la 11-lea li s-a dat aceeași plată Unul din multele nume pe care le poartă Dumnezeu, Tatăl și Domnul Iisus Hristos, este dreptatea Mântuitorul nostru a fost făcut de Dumnezeu dreptate pentru noi, așa cum citim la 1 Corinteni 1,30. Dreptatea este temelia scaunului său de domnie și sfințenia este podoaba casei sale, după cum citim la Psalmul 93, cu versetul 5. Drepte sunt toate lucrările și toate judecățile lui. Sfârșitul lucrării sale este faptul că va face dreptate tuturor făpturilor create de el. După cum lumina nu poate împărți întuneric, tot așa Dumnezeul dreptății nu poate împărți decât dreptate, oricând, oriunde și oricui. După cum trandafirul nu poate răspândi decât parfumul său plăcut, pentru că acesta este felul lui de-a fi, tot așa și Dumnezeu nu poate da decât ceea ce este ființa lui. După cum aurul nu poate fi și altceva în afară de aur, tot așa Dumnezeu nu poate fi decât ceea ce este el. Stăpânul viei spune lucrătorilor acestora. Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Când mâna lui Dumnezeu ne poartă prin văile umbrei morții, nu este nedreptate, ci este mijlocul prin care ne putem îndrepta, făcându-ne asemenea chipului său. Când el îngăduiește să pierdem ceea ce am crezut noi că este mai de valoare, nu este nedreptate, ci este calea care duce direct la dreptatea cea veșnică este luarea poverii care ne gârbovea. Când toate drumurile spre realizarea planurilor frumoase pe care ni le-am făurit sunt închise, când munții de piedici s-au ridicat în fața noastră, nu este nedreptate, ci este desăvârșită a lucrarea lui Dumnezeu, care caută să ne îndrepte ochii numai și numai la El, ne mai privind spre pământul care ne strâmbă ființa noastră. Prietene! Ție nu-ți fac nicio nedreptate. Toate lucrează împreună spre îndreptarea ta. Tot ce vine asupra ta este dreptatea cea mai curată și cea mai binefăcătoare pentru tine. Chiar dacă nu vezi și nu crezi acum, va veni o vreme când te vei convinge pe deplin de lucrul acesta. Frații mei, nicio nedreptate nu ne face Domnul nostru. Să fim convinși de acest mare adevăr. Și când trebuie să suferim, și când trebuie să ne bucurăm, și când trebuie să păgubim, și când trebuie să câștigăm, și când trebuie să trecem prin întuneric, și când trebuie să umblăm pe culmile cele mai luminoase, totdeauna este numai dreptatea cea veșnică a lui Dumnezeu. Stăpânul viei își continuă vorbirea către lucrătorii nemulțumiți în versetul 14 în felul următor ia -ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătești și acestuia din urmă ca și ție. Iată, iubiții mei, că dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, unite în chip desăvârșit pe Golgota, împart oricărui suflet ceea ce îi se cuvine, chiar dacă, în anumite împrejurări, sufletul se poartă necuvincios. Oricine vine la Domnul Isus cu credință și primește chemarea lui să intre în via mântuirii, primește plata, adică viața de care are nevoie. Necuviința în purtare față de el, stăpânul viei, prin faptul că îl trage la răspundere pentru plata egală care o dă altor suflete venite mai târziu în vie, nu atinge cu nimic dreptul la viață. Dreptul acesta a fost câștigat pe crucea Golgotei, iar credința pune stăpânire pe el. Invidia și gelozia pe care le au cei veniți întâi față de cei veniți la urmă, îi păgubesc numai de harul primirii unui loc mai înalt în mărețul palat al împărăției lui Dumnezeu, dar mântuiți tot sunt. Căci, dacă, după cum s-a amintit în meditațiile la versetele de mai înainte, în casa tatălui sunt multe locașuri, unele mai înalte, altele mai jos, dar tot din casa mântuirii fac parte. Gospodarul din pildă i-a plătit acestui lucrător și l-a trimis la locul lui. Trimiterea nu a fost cu bucurie. Și aici trebuie să fim atenți, noi care am intrat prin credință în casa mântuirii, să nu întristăm pe stăpânul nostru printr-o purtare necuvincioasă față de el și prin invidie față de frați. Câtă bucurie îi produc Domnului cei care zidesc pe temelie pusă de el aur, argint și pietre scumpe și câtă măhnire îi produc cei care zidesc pe această temelie fân, paie și trestie. Cu toate că și aceștia, din urmă, sunt până la urmă mântuiți, așa după cum citim la 1 Corinteni 3, versetele 12 până la 15. Grija noastră de căpetenie, după ce am primit mântuirea, este să-i facem bucurie stăpânului nostru clipă de clipă. Spune așadar stăpânul viei, ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Plecarea aceasta este o plecare tristă. În textul grecesc spune, du-te în chip inferior. Sunt plecări superioare și sunt plecări inferioare. Plecările superioare sunt acelea care produc bucuria Domnului. Orice bucurie pe care o faci Domnului și fraților este o înălțare, iar orice întristare pe care o faci uneia din cei mai neînsemnați fraței Domnului este o coborâre. Este mai bine să facem risipă de purtare frumoasă, dacă se poate spune așa, ca să nu greșim, decât să ne purtăm rece și respingător față de un credincios de care se bucură Domnul. Să nu plecăm, iubiților, în chip inferior niciodată, ci să-i facem bucurie Domnului printr-o inimă mulțumită și lipsită de invidie. În versetul 15, stăpânul viei, își continuă discuția cu, priet cu lucrătorul acela nemulțumit și îi spune Nu pot să fac eu ce vreau cu ce este al meu? Ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun? Pilda aceasta, pilda lucrătorilor viei, ne arată că slujba făcută pentru Domnul Isus Hristos nu este ușoară. Aceasta ne cere multă trudă cu inima, cu capul și cu mâinile. Pilda aceasta ne mai arată că iubirea Domnului Hristos este îndelung răbdătoare. El merge iarăși și iarăși să cheme pe oameni la lucrul său. El nu este descurajat dacă unii dintre ei nu vor să se ducă. Oare de ce aceia care stau degeaba pierd prilejul de a se bucura în lucrul lui? Nici acum nu vor să răspundă la chemarea lui? Cât de mult dorește Dumnezeu Mântuitorul nostru să ne scape viața de orice rău. Pilda aceasta ne mai arată că Domnul Isus se va bucura, se va purta cu bunătate față de oamenii care lucrează pentru El. El le dă nu numai ce le făgăduit, ci mai mult. Dacă s-ar părea că există deosebiri, aceasta nu înseamnă că El nu este drept. Orice primim, prilejul de a lucra, puterea de lucru și plata pentru muncă, toate vin de la el. Întrebarea lui este, nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun? Dumnezeu face ce vrea cu cerul său. Nu-i pot prescrie reguli ce să facă cu el. Iar eu sunt proprietatea sa și poate să facă cu mine tot ce vrea. Un lucru însă nu trebuie să-l uit. Tot ceea ce face el face desăvârșit de bine. Înțelepciunea și dragostea lui lucrează numai la fericirea făpturilor sale Nu pot să fac ce vreau cu ce e al meu? Dumnezeu nu se amestecă în lucruri străine El se ocupă în mod special numai de ceea ce este proprietatea sa El zice cu ce este al meu În vremea de față se ocupă de copiii săi, de biserica sa Pentru a desăvârși lucrarea începută iar după ce se va împlini această lucrare, se va ocupa de toată lumea pentru a o aduce sub stăpânirea sa. Dumnezeu face ce vrea cu ce este al lui. El care este adevărul, face ce vrea numai cu adevărul. Cu minciuna n-are nimic comun. El care este sfințenia, face ce vrea numai cu sfințenia. Cu păcatul n-are nicio legătură. Va veni însă odată vremea când nimic străin nu va fi în toată necuprinsa lui împărăție. Atunci nu se va auzi niciun glas străin și el nu va trebui să dea socoteală nimănui, ci va face tot ce vrea, iar vremea lui este numai lumină, bucurie și viață. Și eu trebuie să fiu conștient de ceea ce este al meu. Ceva tot am, adevăr sau minciună, neprihănire sau păcat. Eu meu sau Hristos. Dacă Domnul Hristos este al meu, fac ce vreau cu El, însă nu mai pot să vreau decât ceea ce vrea El, pentru că El este viața mea. Dacă Domnul Hristos face ce vrea cu mine, și eu pot face ce vreau cu El. Dacă adevărul face ce vrea cu viața mea, și viața mea face ce vrea cu adevărul. Dacă dragostea face ce vrea cu mine, și eu pot face ce vreau cu dragostea care este cea mai minunată roadă a Duhului și care rămâne în veci. Partea a doua a versetului amintit spune că Ori este ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun? Partea aceasta vrea să ne învețe cu mult apăs că nu trebuie să murmurăm împotriva altora. Dacă vecinul nostru de credință are o cunoștință mai mare decât noi sau are o sfințenie mai deplină sau este mai roditor ca noi să nu-l pismuim? Din potrivă, trebuie să ne bucurăm că Mântuitorul are un slujitor așa de credincios și bun. El are nevoie în lucrarea sa de oameni destoinici în toate privințele. Să ne silim și noi să fim destoinici și mai ales să ne lăsăm să ne facă el destoinici în slujba pe care o avem de făcut pentru el. Să nu fim niciodată mulțumiți cu noi înșine, ci să năzuim mereu și mereu spre desăvârșire în toate privințele, ca să-L putem bucura pe stăpânul nostru. De multe ori, ochii noștri sunt infectați de Duhul Lumii și atunci privim cu invidie la fratele nostru. Domnul însă ne poate vindeca zilnic ochii și astfel să putem privi în lumina dragostei pe toți cei care ne înconjoară. În versetul următor, versetul 16 de la Evanghelia după Matei, capitolul 20, Domnul Isus încheie prezentarea pildei lucrătorilor viei cu următoarea învățătură. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tii vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cu cât este mai adâncă coborârea, cu atât este mai înaltă, Redicarea. Așa este balanța smereniei. Este o lege pe care nimeni nu o poate schimba. Nu poți fi în toate cel din tâi. Cel întâi la ură va fi cel din urmă la dragoste. Cel din la sfințenie va fi cel din urmă la păcate. Cine vrea să fie primul pe căile lumii va fi cel din urmă pe calea lui Dumnezeu. Nu poți alerga în două direcții opuse deodată. Cum s-ar putea să fii primul și la păcate și la sfințenie în același timp? Nu poți fi cel din în bucuriile lumii și tot cel din tâi în bucurie lui Dumnezeu și ale cerului Său. Nu poți fi și firesc și duhovnicesc în același timp. Cu cât le pădăm una, vom primi mai mult cealaltă. Ce pildă de săvârșit avem în Domnul Isus chiar și în privința aceasta? El a coborât în cea mai adâncă smerenie și a fost înălțat pe culmea cea mai înaltă, pe care mintea omenească nici nu poate bănui. Citim la Filipeni 2, versetele 8-9. El, care s-a lepădat desăvârșit de toate și de sine însuși, a primit bogăția cea mai mare pe care o are Dumnezeu, Tatăl. El a fost pus în rândul celor mai din urmă. Nelegiți de pe pământ, luând asupra sa toate păcatele omenirii, făcându-se în felul acesta, după expresia lui Luther, cel mai mare păcătos, dar a primit cel mai de frunte loc pe care tatăl l-ar putea da cuiva. El este cel din întâi din tot universul afară de tatăl. Cu cât pierdem mai mult aici, în călătoria vremelnică pe acest pământ trecător, vom câștiga mai mult dincolo în patria veșnică nepieritoare. Cei din urmă, ne spune Domnul Isus vor fi cei din tâi. Mântuirea este un cerc în care sunt cuprinși toți oamenii. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, dar vor fi tot în cerc. Nu ne spune că nu vor fi. Fiul cel mare, din pilda fiului risipitor, S-a purtat necuvincios cu tatăl său, a cârtit și a fost invidios față de fratele mai mic, dar el tot în casa tatălui său a rămas. Tot fiul s-a socotit. Spune Sfântul Apostolul Ioan în doua epistolă la versetul 8, următoarele. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Vedem că cine își păzește rodul muncii este cel din tâi. Iar cine îl pierde este cel din urmă. Pentru premiul chemării cerești, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Însă dreptul la viață îl vor avea și cei care n-au ajuns la, premiule, la premiul întâi, la primele locuri. Reamintim încă o dată că este pericol mare pentru cei care în mod conștient nu aleargă spre locul din gândindu-se că este bine să fie și cei din urmă, trăind după chipul lumii, după chipul veacului acestuia și sorbind cu păcatului din plin. Toți aceștia nu vor fi cei din urmă, ci vor pierde totul și rodul muncii și chiar viața. Dumnezeu să ne păzească pe fiecare și El ne va păzi sigur dacă împlinim și noi partea noastră în lucrarea mântuirii, partea care ni s-a spus în versetul 8 din 2 Epistola lui Ioan și anume, păziți-vă bine. Deci noi trebuie să ne păzim și spunea cineva că Dumnezeu păzește pe acela care se păzește. Mi-aduc aminte că eram odată într-o călătorie cu mașina, mergeam puțin cam repede că eram grăbit, fratele de lângă mine se cam temea de felul cum conduceam și m-a rugat să conduc mai prudent, la care i am spus, frate, Domnul ne păzește. Atunci Dumnezeu s-a uitat în ochii mei și mi-a spus foarte răspicat, ascultă, dragă, Dumnezeu păzește pe acela care se păzește și El singur. Și cred că mi-a spus un mare adevăr. Aflăm în versetul 17, versetul următor, cele ce s-au petrecut după ce Domnul Isus a însprăvit de spus pilda lucrătorilor viei. Citim versetul 17 de la Matei 20. Pe când se suia Isus la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici. Haideți să vedem câteva gânduri. Ierusalimul era locul unde trebuia să fie jertfit Domnul Isus, și spre acest loc se suia. Când mergi pe drumul jertfei, pe drumul crucii, totdeauna te sui. Crucea este drumul care suie pe cele mai înalte culmi de slavă cu perspectiva cea mai largă. De pe acele culmi vezi întreaga veșnicie cu toate frumusețile ei nebănuite, Vezi Harul nemărginit în toată splendoarea Lui și vezi și pe Dumnezeu și pe oameni într-o lumină nouă și desăvârșită. Isus se suia, deci, spre jertfă. El nu avea nevoie de jertfă pentru sine însuși, ci s-a dat de bunăvoie ca să fie răstignit pentru păcatele noastre ale tuturor și în felul acesta să ne rescumpere și să ne dea viață. În crucea Lui stă mântuirea și fericirea noastră. Nimic nu este mai frumos și mai măreț ca jertfa de bunăvoie pentru alții. Jertfa arată desăvârșit, fața dulce și plină de lumină a dragostei. Toate faptele bune la un loc și toate minunile nu cântăresc atât ca jertfa de bunăvoie pentru alții. De aceea spre jertfă drumul suie. Și această suire este cu atât mai frumoasă cu cât se face în Ierusalim, adică în locul păcii. Pacea inimii înfrumusețează și luminează jertfa în chip desăvârșit. Pacea inimii arată limpede chipul mielului care merge la junghiere fără să deschidă gura. O inimă tulburată, chiar dacă se jertfește, Știrbește din frumusețea jertfei Ce deosebire este între miel și porc Și unul și altul merg la junghiere Cel din tâi nu deschide gura Pe când cel din urmă porcul zbiară cât poate Tulburând pe toți din jur Locul păcii, Ierusalimul Este altarul de unde Dumnezeu primește cu plăcere jertfa noastră Să ne suim, iubiților Totdeauna la Ierusalim, adică, întotdeauna să avem o inimă plină de pace și așa să ne aducem jertfa, așa să ne purtăm crucea în fiecare zi. Cine murmură când merge pe drumul crucii, se lipsește singur de multe binecuvântări. Domnul Isus pe drumul care suie la Ierusalim, a luat deoparte pe ucenici și le-a vorbit despre jertfa lui. Vedeți, numai ucenicii pot pricepe cât de cât însemnătatea crucii. Pentru lume însă, totul este o taină. Cu cât vom fi ucenici mai adevărați, cu atât vom înțelege taina crucii Domnului Isus și crucea noastră, cu atât vom fi mai plăcuți lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, în încheierea programului 171, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina vieții, doresc să amintesc remarca unui scriitor secular, Tudor Arghezi, care întărește puternic adevărul potrivit căruia nu există realizări supreme fără jertfe pe măsură lor. În Dicționarul de cuvinte, expresii citate celebre. Publicată de Editura Științifică la București în 1969, la pagina 284, în legătură cu Meșterul Manole, scrie Tudor Arghezi: Meșterul Manole este fiecare creator de artă și de acțiune, fiecare zămislitor și întemeitor care trebuie să îngroape în efortul lui ce are mai scump. Nu se poate viață nouă fără jertvă. Încheiat citatul. Ați luat aminte, iubiți ascultători? Nu există viață nouă fără jertfă. Haideți acum să dăm citire unei poezii intitulate Nu-i spre fericire calea. Nu-i spre fericire calea presărată prea cu flori, Ca să poți culege una ce mult sângeri multe ori. Nu-s pe drumul cunoștinței pomii cu roadele prea jos, ca să ajungi la câte unul sui adesea drum spinos. Nu-i pe ogorul mântuirii greul răsărit prea des, câtă muncă și sudoare ca să vezi un snop cules. Nu-s în slujba curăției prea mulți lucrători cu har, ca să poată alege unul câtă cernere și jar. Spre împăcarea conștiinței nu-i drum scurt și nici ușor. Dar, odată ajuns acolo, ce orizont odihnitor! Suflete, ori câte jertfe ți s-ar cere, neîndoios, înmit mai mult e harul răsplătirii lui Hristos. Amin! Ca Isus să fiu în inima mea, în inima mea. Isus, tu és a criatura a Cristine in dimammia, in dimammia. Perino mio, in dimammia. Perino fiu cristi, in dimammia, in dimammia. Donne fiu mai sfânt în inima mea. În inima mea.